У вікнах найміжчих шибок зовсім не було, їх так часто бито, що хазяїн позатулював там дощечками. По всій хаті стояли широкі ослони з дерев'яними приголовачами, і серед хати, і по підстінами, котрі були порожні, а на котрих на якомусь дранті сиділи або лежали люди». Під чорною відсажі стелею висіла поганенька лампа і ледве освічувала тьмяним світом цей притулок людського вбодства. Роман обібрав собі порожній ослін під стіною в кутку. Скинув пальто, пославсь і мовчки ліг. Ще було рано спати, і він лежачи почав роздивлятись, серед яке товариство потрапив. Були старі... Зовсім сиві діди, були здорові дуже люди і хлопці років шістнадцяти-сімнадцяти. Простої сільської одежі було мало, більше всяких городянських вбрання, які сиділи або лежали самі собі, а які кубками, розмовляючи, певне знайомі. О, недалечко троє лагодяться вечеряти, порозкладали перед себе на якийсь ганчірці порізаний хліб і ковбасу. Один зручно вибиває з пляшечки затечку, вдаривши дном пляшки об долоню. Притуляє пляшку до губів, і Романові чуть, як булька горілка. Надпивши, трохи передає другому. Романові починає страшно хотітись випити чарку горілки і закусити отією ковбасою. — Ти чого тут? Зненацька гримнув над їм страшний басюра. Роман глянув і побачив, що біля його стоїть здоровенний чолов'яга, убраний в широкий, довгий літнє пальто, руде, зайложене, вдерте, на голові пом'ятий чорний бриль, здорова пита з бородою. — Ти чого тут ліг? — знову зипнув новий гість. Того, що тут місто було, — відказав Роман. — Ах ти! «Ти болва неочений, столь тосяка, халдейський, хіба ти не знаєш, що це місто, га?» «А скудово ж я би знав», — сказав Роман, нехотя встаючи. «Я сьогодні тут у перший раз». О, перший раз», — перекривив здоровило. «Тебе, нечиста мати, принесемав усюди ще мільйон разів, то знаєш, що на це місто мене давно земська, понімаєш?» Над ночую я патрако Хвигоровський. Чого ж це там уже бурса розвоювалась? озвався хтось із другого кутка хати. Сердиться, додав другий. Цитьте ви, суси топорили, до сих пор не можете розшелепать того до бурса, де семінарія. Бурса, ну, а ти вже хвигура, отказав перший голос. — Да, Хвигура. — А знаєш ти, Азінов Склопоухий, що значить Хвигура? — Вид, образ, все одно що образець, понімаєш ти? — Образець, примір для вас усіх, сервусивий Черв'яковські. Регіт покрив слова Патрокла Хвигуровського, а він, незважаючи на те, почав моститись на своєму ослоні. Бо Роман перейшов на інший. Тепер уже Роман роздивився на його душі. Здоровинна голова з русявим кудлатим волоссям, з розкуйовдженою бородою, обличчя з товстим носом одутле і червоне від випитої горілки, але зовсім не лихе. Роман іще і далі роздивлявся б на його. Але новий гість хотів спати, бо в його добре в голов голові. Помостившись, ліг повернувся до стіни і незабаром захрип так, що один сонний аж жахнувся. А Роман довго не міг заснути. То від думок, то від усякої погані, що за ніж скусала йому герчисто все тіло. Заснувши, спав погано і зараз же прокинувся. Скоро ночліжани заворушилися в хаті. Поспішився вмитись і вийти на вулицю. Було ще рано, куди-небудь іти за ділом. Роман пішов на базар знову, купив собі снідання і попоїв. Пробавившись годин до десятьох, пішов по палатах. Тут уже рекомендації не треба було, досить, що він солдат.